De csak úgy itt hagyták? törzte meg a csendet Mia. Jem ja, mi ő volt az egyetlen, aki ezt furcsának tartotta. A legszívesebben belefújta volna a piros síba, hogy magunkhoz térjünk. Szerencsére nem volt rá szükség Dávid kirángatott a dermettségből mozogjunk, mert mindjárt sötétedni közt. Addigra találnunk kell valamit, ahol megalhatunk. Adta ki az ukázt, és elindult felfelé. Sokára találtunk csak alkalmas tábor helyet, a nagy tribecsanatti meredek lejtőn nem könnyű sátrat verni. Már erősen szürkült, mikor végre rábukkantunk egy sík tisztásra. Még a kilátásból is kaptunk valamit. A magasból látszott a hegység jó része, a hullámzó dombok, alattunk a szűk völgyek. Sátrat vertünk, vacsorához készülődtünk, pont úgy, mint az előző napon felmelegítettük az utolsó konzerveinket, másnapra már csak némi húspástétom, egy csomag szeletelt kenyér, és néhány proteinszelet maradt. Még egy közös reggeli várt ránk, mert a terv szerint dél körül már gimes kosztolányon leszünk. Alig vártam. Az expedíció sikeres volt ugyan, összejött a blogra egy csomó használható anyag, de kimerült voltam, és ideges. Csak arra vágytam, hogy végigdőjek a kanapén a tévé előtt. Meg hát, van néhány feszült pillanatot, nem is történt semmi érdekes. Felmerült bennem a kérdés, hogy ez a pár fotó és hangfelvétel megére egyáltalán el ennyi kényelmetlenséget, és főleg ennyi együtt töltött időt ezzel a két idiótával. Mia is így érezhette. Segített ugyan Dávidnak tüzet rakni, de aztán mellém kuporodott, átölelte a vállamat, és fáradtan bámulta a lángokat. Jó gondiban van, Láttam rajta, hogy nem a túra fizikai része viselte meg, hanem a folytonos feszkó, az idegesség, az André és Dávid között cikrázó gyűlölet. Érzékeny az ilyesmire. Harmóniára és megfelelő szellemi légkörre van szüksége, különben szenved. De már csak egy éjszaka van hátra. Holnap még felmászunk a nagy tribecsre, aztán leereszkedünk osztalányra, és húzunk haza. Számomra akkor kezdődik csak az igazi munka. Ennyi anyagból nem lesz egyszerű összeállítani egy ütős -poszt sorozatot. Minden esetre nagy durranás lesz. De rendesen elő kell készíteni, és fel kell csigázni az olvasókat. Előkotortam a telefonom, kitettem egy újabb fotót, ezúttal a remete kunyhójának maradványairól. Kripi, kacsintós szmájli. Vagyis hátborzongató, írtam hozzá megjegyzésként, Hangosan pattogtak a nedves ágak a tűzben, lassan nem éztették őket a lángok. Időként sűrű, csípős füst csapódott az arcomba. Minden égyen hallgattunk, sem energiánk, sem kedvünk nem volt tocsogni. Napközben kintelenek voltunk a legszükségesebb szinten kommunikálni egymással, és ebben nagyon belefáradtunk. Próbál csak két napon át olyanokkal társalogni, akiket normál törülmények között szóra sem méltatnál. Sőt, messziről elkerülnéd őket, és mindezt azzal tetézni, hogy még jó képet is vágsz a dologhoz. Andrei feltápászkodott, A hátisákjához ballagott, előkotorta az inzulintollat, és beszúrta az adagját. Kercsele ezúttal nem szólt semmit. Őt is elhagyhatta a kötekedős kedve. Úgy révett a lángokba, mintha semmi más nem érdekelni a világon. Lassan sötétség borult ránk, fekete sziluetteké váltak a környező hegyek. Az ég ugyanolyan borult volt, mint előző éjjel, holdnak, csillagoknak nyomuk sem látszott. Eszembe jutott a furcsa kisrác a kék kabátjában. Nem lehetett testni a szellem, hallottuk a léptei zaját, de ezzel együtt is volt valami nyugtalanító a találkozásban. Kelecsényen várnak a szüleim. – Mi lehet Klaudiával? – szólalt meg Mia. – Remélem, van még mit ennie, és maradt holnapra is. – Biztosan. Semítottam meg a haját. Legalább erre jó volt ez a kirándulás, Közelebb hozott bennünket egymáshoz. Az utóbbi időben eléggé hullámzó volt a kapcsolatunk. Egyszer, fel, egyszer le, mint csónak a viharos tengeren. Egyre határozottabban furakodott a bőröm alá hideg. Kercsel felvetette, hogy főzzünk teát. Senki sem vétózott. Jól jött minden plusz meleg. Vizet töltöttünk a fazékba, és feltettük a tűz fölé forni. Még mélyebb lett a csend. A meleg tea megmozgatta a fantáziánkat, és most végtelennek tűnt a várakozás. A ránk boruló sötétség összetartotta a kellemetlen társaságot, senkinek sem volt kedve félrehúzódni. Csak a fény és a melegség kicsi menedéke maradt nekünk. Körülötte szorongtunk, még az unalmat is elviseltük. Mintha a megvilágított terület határain túl bibliai sötétség és fogcsikorgatás várna. Nehezzétek, – Fény! – mutatott Andrea a bőltbe. Lassan emeltem fel a tekintetemet, azt hittem megint csak képzelődik. De nem. Egy fénypár mozgott alattunk a sötétben. Messze volt, csak a két világító pont látszott egymás mellett, de nyilvánvaló volt, hogy egy autó reflektorait látjuk. – Terepjáró lesz – mondta Dávid. – Az erdőben – mondta Andrei – éjjel – Istenem, egy újabb rejté! Sohajtott egy nagyotak alapos. Nem tűnt fel a sáncnál az erdei út. Tele vannak ilyenekkel a völgyek. Az erdőgazdaság terepjárói furikáznak rajtuk. Éjjel is. Talán óra akarnak fogni. Nagyon remélem, hogy nem vették észre a tábortüzet, mert abból komoly kellemetlenségünk származhat. A fények egyenletes sebességgel haladtak tovább felfelé, vagyis tulajdonképpen feleink. Hegyeztem a fülem, de nem hallottam motorzúgást Nagy volt a távolság, és a teavíz is éppen hangos búgyborékolásba kezdett. A fénypár egy évet írt le, nyilván kanyarba ért a kocsi. Inkább a tüzet. Állt fel Dávid. Ha miattunk jönnek, akkor szarban vagyunk. Tudjátok, mekkora a bünt? Belé fagyott a szó. A két fény szétvált. Az egyik jobbra ment, a másik balra. Felgyorsultak, kilőttek a messzeségbe, aztán kialudtak. Sötétség, vízbugyogás, semmi más. Tátott szájjal bámultunk, megpróbáltuk feldolgozni, amit láttunk. Mi az Isten? suttogtam. Ez mi volt? kérdezte rekedten Andrei, és Dávidra pillantott. Esküszöm, hogy a remény szikrája csillant meg a szemüvege mögött. Bármennyire kibuktatták is Kercsel vitriolos, cinikus megjegyzései, most azt remélte, hogy ez a komoly tavár ember világos, logikus magyarázattal fog előállni. Hát, euh, habogott Dávid rámbámulva, mintha segítséget várna. Nem tűnhettek el csak úgy, mondta mia, és fürkésző nézett a sötétbe. Kercsel nevette a fazekat a tűzről, észrevettem, hogy remeg a keze. Inkább osd el a tüzet, mondta Bezsánszki. Dávid furcsa mód nem hurrogta le, hanem szónélkül lelocsolta a tüzet a felforralt vízzel. A teának annyi. Mi volt ez? Andrei nem tágított. Láttam, hogy leragadt ennél a kérdésnél, és addig fogja ismételgetni, amíg választ nem kap. Legszívesebben azt feleltem volna, hogy megérkezett a bárba ufója, de valahogy nem éreztem erre alkalmasnak a pillanatot. Kertcsel befejezte a parázs Ellepett a sötétség, az egykori tűz irányából hangos sistergés hallatszott. Csak semmi pánik, szólt ránk. Halhatóan visszatérőben volt a magabiztossága, bár mindnyájan pontosan ugyanazt láttuk, az ő fanatikusan racionális világnézete már is teljes gőzzel működésbe lépett, hogy áthidalja a rendszer röpkez a barát. Bármi lehetett, optikai csalódás, gömbvillám. Valamiféle visszaverődés. Vagy csak szórakozik velünk valaki. Segített Mia. Pontosan. A kis rác mesélhetett rólunk a szüleinek, és azok megtréfálhattak minket két zseblámpával. Egymás mellett haladtak, aztán elfutottak két felé, és egyszerre kapcsolták ki a lámpákat. De lehetett két biciklista, vagy motoros is, akik szétváltak. Hm. Lehet. Hümmögtem, de közben arra gondoltam, hogy ezek teljesen idióta magyarázatok. Na de akkor milyen lenne a töpi? A fuldok ló az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodik. Idióta a magyarázat is megteszi, bármi megteszi, ha az alternatíva még rosszabb. Vagy pedig, indult be Andrei. Dávid megmondta, folytottam bele a szót, optikai jelenség, visszaverődés, gömbvillám, vagy pedig tényleg csak szórakozik velünk valaki. On mondta dacosan, és leült. Ragyogás vagy fényjelenség, amit elődeink nem tudtak megmagyarázni. már csak ez hiányzik. Szerinted? Fordultam miához. Szerintem valaki hülyéskedik. De honnan tudhatta ez a valaki, hogy egyáltalán észrevesszük a fényeket? Ezt persze nem mondtam ki hangosan, nem vagyok hülye. Vannak kérdések, amiket sötétben tilos feltedni. Hol leültünk, hol felálltunk, és tettünk pár lépést, de közben végig a feketességet pásztáztuk odalent. Rohadt hideg volt tűznélkül, nélkül. Nem sokára mind a négyen dideregtünk, de senki sem betette fel, hogy menjünk aludni, vagy gyújtsunk újra tüzet. Szívesen megtettük volna bármelyiket, mégis inkább a hegyek sötét kontúrjait bámultuk. A fények nem jelentkeztek újra. Minden csendes volt és sötét. Így telt el telt talán egy vagy két óra is. Csak tippelek, totál elveszett az időérzékem. Amikor már nem bírtuk tovább a hideget, bebújtunk a sátrakba. Világos volt, hogy ebből nem lesz egy hamar alvás. Hát, láttunk végre egy ufót, mondta mi a feszült mosolyjal. Úgy tett, mintha a napi rendre tért volna a dolog felett, de látszott rajta, hogy ez nem igaz. Éreztem, hogy nagyon félm. Bíztam benne, hogy ez visszafelé nem működik. Ha tudta volna, hogy én mennyire félek, eszét veszti a rémülettől. Dehogy ufó, próbáltam nyugtatni, simogattam a haját, Megtettem, amit tudtam. Ezúttal kivételesen egyetértek Dáviddal, vagy kandikameráznak, ennyi az egész. Hát nem is tudom. Vigyázok rád, ígértem. Te nem félsz? Hogy ne félnék, hiszen a szomszéd sátorban ott van Dávid meg Andrei. Felnevetett és felhúzta a hálózságot egészen az orráig. Bábozódj be rendesen, kicsi lárva. Betettem be a maradék lelki erőmet. Szerencsére nem látta az arcomat. Még mindig a völgy irányában néztem, ahol a fényeket láttuk. Soha nem kívántam még ennyire, hogy szemem legyen. Alapverzió is elég lett volna, csupán annyi, hogy a sátor szövetén. Még az is felmerült bennem, hogy vágok egy kis lyukat, hogy kilássak. Miért is ne? Hiszen nem a mi sátrunk. Figyelném a völgyet, és azonnal észrevenném, ha van valami. Aztán rájöttem, hogy a lyukon keresztül bejön a hideg. Így is totálát volt voltunk már fagyva. Inkább közelebb húzódtam miához, bár a hálózsák nem tett lehetővé különösebb intimitást. Finoman simogattam az új begyeinkmel, hallottam, hogy egyre mélyebeket lélegzik. Nem aludt, ahhoz túlságosan izgatott volt, csak nyugtalanul bóbiskolt. De az is jobb volt a semminél. Nekem nem volt ilyen szerencsém. Kiment a szememből az álom. Sőt, minél tovább voltam fenn, annál éberebb lettem. Minden zajra felkaptam a fejem, akár a fűzizeget, akár madárkárogot, vagy farecseget. A másik sátorból előmászott Dávid vagy Andrej és a bokroknál kivizelte magát. Nyilván ősen tudott aludni. Azok a kurva fények. Bár nem akartam, folyton azt a pillanatot láttam magam előtt, amikor hirtelen szétváltak, és kilőttek két ellenkező irányba. Mi lehetett ez? Mi a jó büdös franc lehetett? A kapkodva konstruált elméletek gömbvillámról, optikai csalódásról vagy kondikomeráról most már igencsak logikátlannak tűntek. A sötétség nem tesz jót a logikának. A sötétség az irracionalitás birodalma. A fejemben vak-fehér poloskákként rajzottak a legkülönfélebb elszállt teóriák. Mia időnként megrándult és nyöszörgött, ilyenkor megsimogattam, suttogva csitítgattam. Ettől egy időre megnyugodott, de aztán megszállta újra a félelem. Én is féltem. Minél tovább, annál jobban féltem. Fischer zagyvállása jutott eszembe. Hiszen ő is emlegette a fényeket. És ha az égési sérülései valami ilyesmitől származtak? Akárhogy is, itt valami olyat élt át, ami után élete végéig halára rémítették a fények, a villámlás, vagy akár egy bekapcsolt zseblámpa is. De nem csak a fények vágtak haza, hanem az egész tribecs újahogy ahogy volt. Nem történt semmi kimondottan horrorisztikus, de egyszerűen furcsa volt itt minden. A kietlen félre első helyeken árválkodó település maradványok, a kék kabátos kölyök, akit állítólag egy rég nem lakott telepen várnak a szülei, a remetekúny hóromjai. Furcsa légkör, tele még furcsább dolgokkal. Napközben nem hatott rám annyira az atmoszférája. Elvonta a figyelmemet a megterhelő túra, a terep meg a többiek, de most, éjjel, a hánykolódó mia mellett teljes egészében átéreztem. Eltelt egy óra, kettő, három, és még mindig nem aludtam. Csak akkor szenvedettem el, amikor oszladozni kezdett a sötétség, és egyre inkább hangra kaptak a madarak az erdőben. Amikor felébredtem arra, hogy mia kimászik a sátorból, úgy éreztem, csak az előbb le a szememet. Rettenetesen fáradt voltam. Minden porcikám alvásért könyörgött. Sok alvásért. Megpróbáltam visszazuhanni a ködösön tudatlanságba, de a kinti csörömpölés, Andrei köhétselése és Dávid basszusa visszavonhatatlanul átrángatott az ébrenlétbe. Végül vacogva alsóneműt cseréltem, és kibújtam a hálózsákból, kivoltak az idegeim, és csípett a szemem a kialvatlanságtól, mintha homok ment volna bele. A többiek is ingerültek, és mogorvák voltak. Nyilvánvalóan a másik sátorban sem aludták ki magukat. Felvegyünk a nagy tribecsre, aztán elhúzunk innen, mondta Dávid a májkrémmel mekkent kenyeret majszolva. Ha engem kérdeznek, akkor lemondok a támadásról. A legszévesebben azonnalot ott hagytam volna a tribecset, de nem akartam tovább élezni a helyzetet. Láttam kercselen, hogy ragaszkodni fog az eredeti tervhez, hiszen a meghátrálás a világító kísértet győzelmét jelentette volna a józanész felett. Az egyetlen jó hír az volt, hogy reggelre javult az időjárás. Tisztább lett az égbolt, megritkultak a felhők, végre egy kis kékség is megjelent felettünk. Időnként még a nap is előbújt. Nagy meleget nem adott ugyan, a sugarai mégis szírként hatottak a két borús nap után. A szitálás abban maradt, nem volt már nyírkos a levegő, az erdő kellemes illatot árasztott. A kilátás is jobb lett, a felszálló kötgomolyok ellenére tisztán kivehető volt a távolban a tribecsalatti síkság, a szürke mezők, egy-két falu, sőt, még az utak is, amiket miniatűr pontok közlekedtek. Ez felfrissített, adott némi erőt, de az általános hangulaton nem sokat dobott. A reggeli különösen feszülten telt, ránk nyomta a bélyegét a fáradtság, a kialvatlanság, a kétnapos diszkomfort, na meg az éjszakai élményünk a fényekkel. A nagy megkerülve rátérünk a kosztolány felé vezető útra. Azon felkapaszkodunk a csúcsra. Onnan meg leereszkedünk a faluba. Ismertette Dávid a tervet. Nem átünk egyenesen fel, kérdezte Bezsánszki. Azt nem ajánlanám. A legjobb megközelítési út a délfelől vezető ösvény. Én nem bánnám, ha végre egy hivatalos turista uton haladnánk, Szólt Mia. Szemrehányás érződött a hangjában, mintha annak tudta volna be a kellemetlen éjszakai incidest, hogy letértünk a jelzett útról. Ha megsért valamilyen szabályt, legyen az bármilyen jelentéktelen, tudatalat mindig büntetésre számít, feltehetőleg a nehéz gyerekkora miatt. Összepakoltunk és elindultunk, hogy megkerüljük a nagy tribecs tömbjét. Libasorban haladtunk a meredek hegyoldalban. Figyelnünk kellett, mert egyetlen rossz lépésnek. Több tíz méteres bucskázás lehetett a következménye. Andrei nem segített a koncentrálásban, be nem állt a szája, az éjszakai élményt és az általános stresszt vég nélküli szófosásban dolgozta fel. Le kellett vezetnie a felgyülemlet feszültséget, össze-vissza-hadovált. Akkor sem bírt leállni, amikor Dávid már rászólt, hogy duguljon el végre. Tudtátok, hogy az Oangol mitológiai ismer egy bugi? Vagy bági nevezetű lényt, aminek a neve kísértetet és erdei manót jelent, de ugyanakkor fényt is. Erről tette a beszélgetést, miközben próbáltunk úgy végigkúszni a meredek hegyoldalon, hogy ne zuhannjunk az alattunk meredező hegyes sziklákra. Bazd meg a manódat, förmettem rá, és letöröltem a hanglokomról a verítéket. Úgy éreztem, sosem ér véget az élet veszélyes menet. Miának is elege volt már mindenből, hangosan morgott, hogy nem kellett volna letérni a kijelölt útról. Dávid hallgatott, csak lakta egyik lábát, a másik elé konokul. Láttam, hogy nagy nehezen fegyelmezi magát, de bármikor robbanhat. Titokban készítettem néhány király rövid felvételt a feszkóról, de striguláztam a perceket, és bíztam benne, hogy hamarosan vége a kalandnak. Felértünk egy bokrokkal benőtt hepehupás síkra. Küzdelmesen verekedtük át rajta magunkat, de nem szóltam semmit, mert még mindig jobb volt, mint nehéz hátizsákkal egyensúlyozni a meredek hegyoldalon. Dávid gyorsított, nem érdekelte, hogy bírjuk-e a tempót. Úgy vágott át a tüskés bozótosan, mint egy gép, mielőbb a turista akart érni. Ezzel nem volt egyedül, én is szívből reméltem, hogy nem tart már sokáig. Egyszer csak megtorpant, és meglepetten tolta hátra a kalapját. Ezt nézzétek! – mondta, amikor beértük. – Ezekről nem is tudtam. Nem jártam még itt. Maga elé mutatott, de egyelőre csak a bozótot láttam, közelebb léptem volna hát hozzá, ha Andrei nem vág elém, de elém vágott, és a következő pillanatban a fejét elismerően csóvába fügyentett egyet. – Azt fújtatta, és lelkesen csörtetett előre. – Végre én is megláttam, miről beszélnek – Két elhagyott ház állt a kicsi, alaposan benőtt, laposon. Ramaty állapotban voltak. Lehullott vagy összevisszerepedezett vakolat, lyukas tető, kitört vagy átláthatatlanul mocskos ablakok. Jó régiek lehetnek, jegyezte meg Mia. Szerintem a múlt század elején épülhettek, vakargatta Dávid a tarkóját. És csak úgy elmentek a lakóik? Ilyasmiből rengeteg van a trivecsben. Mondtam már. Elhagyott házak, tanyák, komplett települések. Andrej közben megfeledkezett a félelméről, már az első ház előtt kiabált, hogy van-e oda valaki. Engem viszont más érdekelt. Hogy tudták itt ezeket felépíteni? Meredek a nejtő, mindentől távol, Kercsel körbe pillantott, aztán egy kiszáradt fa felé mutatott a lapos végében. Ott egy út. Csak már be van nőve. Lehet, hogy annak idején még a lovaskocsik is felkapaszkodtak rajta az építőanyaggal. Bólintottam, és tovább bámultam a szokatlan látványt a két onladozó házat az erdő mélyén. Csak akkor tűnt fel, hogy a távolabbinak behorpatta a tetejem, és széles repedések futtak végig görbe falain. André, a másodikhoz nem menj közel, rádomolhat figyelmeztettem. Nem tudom, hallott-e egyáltalán, szinte transzban fotózta a jobb állapotban lévő házat. – Menjünk már! Szeretnék kiérni a turista útra! – sürgetett Mia. – Nincs már messze, nyugi! – csítított a kercsel, de ahelyett, hogy tovább indult volna, Bezsánszki után erett. Most hová mész? Gyerünk már innen a francba! – sziszegte mingerülten. – Csak bekukkantunk. Biztos tök lesz. Nem fogjátok megvárni. A szememet forgatva követtem. Még mindig jobb volt, mint miával kettesben szobrozni a bokros dzsumbújban. Jött persze ő is, de szinte a zsigereimben éreztem, ahogy gyűlik benne a dű. A bejárati ajtó melletti ablak egyben volt ugyan, de az üvegtáblán és a kereten is vastagon újlt a kosz. A résnyire nyitott ajtó mögül egy régi babakocsi váza figyelt. Talán a kék kabátos fiút tologatták benne. De nem volt idő arra, hogy a zavaros gondolataimmal foglalkozzak. Dávid kitárta az erősen nyikorgó ajtót, és belépett. Szorosan követte a fényképezőgépét szorongató Andrej. Végig lépdeltünk a sötét előszobán, szent képek fügtek a falán, jó részt kisgyermekek az őrző angyalukkal. A bűztől úgy felkavradott a gyomrom, hogy majdnem kidobtam a tacsot. Az előszobából egy halféleségbe jutottunk, innen nyílt a fürdőszoba, a háló, a nappali és a konyha. Bezsánszki olyan ellennal fotózott, mintha a világ nyolcadik csodáját fedeztük volna fel, Szafatokra cincálta az idegeimet a állandó kattogása. Digitális kütyű volt, amiben igazából semmi sem katton, Ez csak egy tök fölösleges hangeffektus, ami a zárhangot utánozza. Hát miért nem bírja kikapcsolni ez a faszfej, hogy ne idegesítsen vele folyamatosan? Sorra jártuk a helyiségeket. A fürdőszoba rendkívül érdekes volt. Pont úgy nézett ki, mint egy régi fürdőszoba. Nagy porcelánmosdó, csempetörmenék, zéró WC. Biztos a ház mögé jártak ki. A hálószobában a hitves ágy penészette matraca, és a korhadó szekrények bukéja fogadott. ki még az egyik szekrényt is kinyitotta. Azt kívántam, hogy kiéhezett rajta támadjon rá, de eljött csak újabb bűzfelhő árat a szobába. A szekrényben ugyanis néhány ruhadarab lógott, amiken időtlen idők óta csámcsogott valami penész, vagy másfajta gomba. Visszamenekültem a halba, Miután a társaság kigyögyönködte magát a bomló textil látványában, szétnéztünk az üres nappaliban. Néhány fekete-fehér fotó hevert a padlón, esküvői kép, boldog kislány karásonyfalat, két sportolószerű fazon kidolgozott mellizommal, a sarokban ódonfadobozos rádió kuporgott, mellette üres hanglemez tartó. Ha itt valaha zenét hallgattak, az csak ellemmel mehetett, mert áramtutira nem volt. Már a tribecsben már ez sem lepne meg. A nappalival szomszédos konyhában is szétnéztünk. A böhöm kemencét valószínűleg csak a Szentlélek és az összes nattári szent segítségével juttathatták fel ide. Két vastag edényfogó kesztyű lógott mellette a falon. A sütőben megperzselődött hajújátékbaba feküdt. Bezsenszki megszállottan fotózott. Fel sem tűnt volna neki, ha ott hagyjuk. Menjünk. Idő van. Szólt végre Dávid. A nap épp előbújni készült a felhők mögül, amikor kiléptünk. Már-már kezdtem magam kellemesen érezni. Kercsel megnézte az irányt a térképen, aztán neki indult. Nem bántam a szaporatempót, mielőbb el akartam tűnni a némel figyelő oblakok látóteréből. Ahogy lejjebb jutottunk, egyre sűrűbb, fás rész váltotta fel a bokrokat. Minden lépésünkre figyelnünk kellett, mert óriás kígyóként tekerektek az avarban a, a gyökerek, és senki sem akart eltagnyúlni bennük, hogy aztán felszántsa az orrával az anyaföldet. Kikapcsolt az időérzékelésem, de 20-25 perccel többet nem igen mehettünk. Áj! vezényelt André. Automatikusan enkedelmeskedtünk. André a dombot kémlelte hunyarítva. Mi van? kérdezte Mia ingerülten, amiért kibillentettek az utazó sebességünkből. Úgy láttam, mocsogta, mintha furcsa. Dávid felbonta a szemüldökét. Mit láttál? Bezsánszki egyre a fákat kémlelte, hol előre, hol oldalra hajolva, mintha a megfelelő látószöget keresné. Na, semmi, nem érdekes, menjünk tovább, nyögte ki. De mit láttál? Faggattam. Nem semmit. – Menjünk! – válaszolta konokul. Kercsel fújt egyet. Mi a fejét csóválta, de tovább indultunk. A lábam szinte lépésenként sűjt egyre mélyebbre az avarban. A levelek alatt meg, mintha gumiból vagy valami sűrű kacsvazból lett volna a talaj, olyan érzés volt rajta lépdelni. Az avar először csak a bukám ért, aztán már a vádlimig, utána a térdemet nyaldosta, és vagy kétszer combig merültem a rothadó bűzös erdei hulladékba. A levelek olyanok, akár az ember körme, gondoltam. Fogalmam sincs, honnan szedtem ezt a sírálmas bölcsességet. Épp valamilyen kotorékból próbáltam kitornázni magam, amikor hirtelen bedugult a fülem. De nem úgy, mint amikor cseng vagy zúg, és azért nem hallok, hanem hanem teljesen letekerték a hangot. Egyszerűen kikapcsolták. Az egyik pillanatban még zörög az avar. Hallom a szuszogásom, a a gajak, aztán egyszerűen csend. De totál csend. Még a szívdobogásomat sem hallottam. Egyáltalán semmit. Megráztam a fejem. Érthetetlen volt, hiszen az avarban csörtettem, mögöttem mi a lépdelt, előtte meg a két hülye gyerek próbálta átverekedni magát a bokrokon. Hangokat kellett volna hallanom, sok jól kivehető hangot, recsenéseket, ilyesmit, ehelyett meg rám zárták a kamrát. A te hőséi is ehhez hasonló állapotba kerülnek, ráadásul ők is az erdőben. Ezért gondoltam, meg néhány további apróság miatt, amelyekre majd szólok, hogy ezt nem az írói vénát diktálta, hanem valóban tudsz valamit ezekről a dolgokról. És hát ezért kerestelek meg. Most már úgy látom, szart tudsz, de mindegy, attól még felhasználhatod a sztorimat. Szóval brutál bedugult a fülem, tényleg full totálban. Na, hogy rögtön Fisher mondat ajtszelták meg az agyamat. Csend, aminek szeme van. Ő, többi. Ráadásul azt éreztem, hogy el vagyok vágva a világtól. Mindent láttam, de nem hallottam semmit. Mintha egy fal vett volna körül. Egy üvegfal. Pont úgy éreztem, pont úgy asszociáltam, mint Walter Fisher kb. 75 évvel ezelőtt. Csak hogy ő már totál zakkant volt, amikor erről beszélt, és nem is jött rendbe soha. És ha én is ilyen állapotban vagyok már, csak nem tudok róla? Nem, az nem lehet. Hevesen megráztam a fejem, tenyeremet a fülemre tapasztottam, rá kényszeríteni a hallásomat, hogy visszatérjen. Gyere vissza, a rohadt életbe! De nem jött. Maradt a csend, az egyre mélyebb csend. A Mariana árok fenekén lehet ilyen súlyos, kristálytiszta csend. Micsoda pánikba tud esni az ember, ha hirtelen megszűnik a hallása? Nem igazán vágom, hogy milyen a huzalozása az agyunknak, de az biztos, hogy az ilyesmi a tájékozódási képességet is magával rántja. Mintha egy ólungolyó indult volna pörgésnek a fejemben. Egy jó súlyos ólungolyó, mert az erdőt is pörgetni kezdte körülöttem, a szememre kellett tapasztanom, a fejemre kellett szorítanom a tenyerem, hogy megállítsam. Amikor kinyitottam a szemem, ugyanott voltam, nem teleportálódtam más dimenzióba. Ugyanazok a fák, ugyanaz az avar, ugyanaz a csapat. Azzal a különbséggel, hogy Dávid és Andrei vicces mozdulatokkal rázta a fejét. Ez egy pillanatra fel is derített, aztán rájöttem, miért csinálják. Hátra néztem. Mia az orrát befogva erőteljes kiregzéseket végzett, régi módszer földugulás ellen. Ők sem hallanak. És azt hiszik, csak az ő fülük mondta fel a szolgálatot. Még nem vették észre, hogy milyen igazságosan állt hozzánk a tribecs. Ugyanazt sózta mind a négyünkre. Lassan ők is felfogták. Merettünk egymásra a váratlanul elnémult erdőben. Félelem, meglepődés, zavar, dűsugárzott a szemükből. Andrei mondott valamit, de ez így komikusan hatott. Úgy tátogatta a száját, mint a portra vetett hol. A szemüveg mögül pislogó apró szemeivel túlméretes pontra emlékeztetett. Ártunk négyen, süketen, az erdő közepén. Lehet, hogy a tribecsi eltűnések nem egyik pillanatról a másikra történnek, nem fogozatosan. Előbb megszűnik a hallás, aztán a látás, aztán a gondolkodás, végül pedig maga az ember is eltűnik, széthullik. Nem mozdultam. Három szempár rám. Csend, aminek szeme van. Üvegfal. Egészen addig egy csapat voltunk, még ha széthúzó csapat is, de most mindenki magára maradt. Láttuk ugyan egymást, és egy helyen voltunk, mégis mind egyedül. Egyszer volt egy kemence, belebújt a kisbence, indult be a fejemben. Bármilyen nehéz helyzetet tovább tudtatézni, ha megszólal az agyadban egy gyerekdarocska darocska, Hidd el nekem. Fogalmam sincs, mit vártak tőlem a többiek, de az biztos, hogy nem tettem meg. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Dávid viselte a legjobban a helyzetet. Higgadtan, sőt, stoikus nyugalommal sarkon fordult, és tovább indult. Kézen fogtam mi hogy kövessük, de Andrei hisztériázni kezdett, hevesen gesztikulált, hogy maradjunk veszteg. Na persze, majd pont azon a helyen fogom baszni a rezet, ami lenullázta a hallásomat. Félrelögtem, és jó, hogy mi a fogta a kezemet, mert különben talán még be is pancsolok neki. Rohantunk Dávid után, de közben azért hátra-hátra pillantottam, hogy meddig bírja Andrej egyedül. Egy darabig durcizott, aztán csak neki indult ő is. Ide-oda forgatta a fejét, belehetett tolva, hogy utolsó a sorban. Úgy kell neked gondoltam, minek olvasol ilyen fasságokat?